lucruri pe 5 iulie. Cererea de suspendare din funcția președintelui Traian Băsescu a doua în 5 ani a fost citită în Parlament pe 5 iulie 2012. Suspendarea, uite, 2012 deci 2 plus 1 plus 2 fac 5. Deci, mamă ce de... Domnul numerolog Petreanu. Suspendarea a fost inițiată de USL, alianța dintre PNL și PSD, care tocmai preluase guvernarea de două luni. Traian Băsescu s-a apărat în Parlament atât pe 5 iulie când a fost citită cererea de suspendare cât și a doua zi, când au avut loc dezbaterea și a avut loc și votul Crin Antonescu, liderul PNN și președinte al Senatului De trei zile era convins că Băsescu va pleca de tot de la Cotroceni Dacă nu veți fi demis la referendum Eu, Crin Antonescu, mă retrag definitiv din viața politică Vă las aici o foaie pe care să vă scrieți de pe acum ce ați promis Demisia, dacă eu voi câștiga referendumul a doua suspendare a lui Traian Băsescu a fost votată pe 6 iulie 2012, iar președinte interimar a devenit Crin Antonescu. Referendumul a fost însă invalidat, pentru că nu a fost întrunit pragul de prezență. La vot au venit 46% dintre români, dar pentru validare era nevoie potrivit legii de atunci de 50% plus 1. Mandatul de președinte interimar a lui Crin Antonescu s-a încheiat pe 21 august, iar din viața politică s-a retras în 2014, dar după eșecul PNL la alegerile europarlamentare. Pe 5 iulie 1880 s-a născut actorul de revistă Constantin Tănase. Provenea dintr-o familie modestă, nici n-a fost vreun elev strălucit, dar și-a dorit de mic copil să devină actor. Mic de înălțime, cu ochii mari bulbucați și cu nasul mare, Constantin Tănase a fost primit cu brațele deschise la conservator la clasa de comedie, unde a fost profesor Constantin Notara. Acesta a spus la un moment dat despre Tănase că are în el un comic natural. Vorbește doar și râs de el. Momentele în care s politicienii erau cele mai iubite de public. Ce o să fie, ce o să fie, straștică minunăție din fânt în vacurice, ferii, numai lapte și cumieri, pe o boară o să crească macaroane și pe oricare dan o să calz pe parmezan. Da, doamne! Ce o să fie, ce o să fie, o să fie leu o să fie cât carul și doi ban va o să ajungă americanii să se așească bologanii o să facă atunci ei împrumut la noi în lei Ai domnule Constantin Tărase a murit uh, subit în, varba, în vara lui 1945, unii au lansat teoria că ar fi fost ucis de ruși din cauza unor cuplete în care lua peste picior armata roșie, care era de un an deja în România. Rudele actorului spun însă că a murit din cauza unui blocaj renal survenit în urma unui soi de tratament cu 20 de aspirine pe zi. Pe 5 iulie 1989, televiziunea americană NBC a transmis episodul pilot al serialului Seinfeld, însă doar ca să-l facă de râs. Șefii de la NBC au făcut înainte de difuzare un test ca să vadă reacțiile pe un grup de circa 400 de gospodării. Reacțiile au fost total negative, și atunci ei au spus că nu semnează niciun contract pentru a face un sezon al serialului. ci difuzează vara în sezonul de relori, episodul pilot, doar așa să vadă ce spune lumea. Right? Where you are in life, Exact. Acesta este un fragment din genericul episodului pilot Publicului larg și criticilor le-a plăcut Așa că Seinfeld a primit totuși comandă să facă 4 episoade Cea mai mică astfel de comandă din istoria televiziunii americane Însă serialul a dat lovitura imediat Ce a ajuns până la urmă la 9 sezoane întregi Cu 180 de episoade cu totul Astfel, serialul despre nimic A devenit unul dintre cele mai de succes difuzate vreodată pe 5 iulie 1954, un tânăr de 19 ani a ajuns în orașul american Memphis cu gândul să-i facă un cadou mai neobișnuit mamei sale. A mers la o casă de discuri și i-a înregistrat o melodie care avea să rămână în istoria muzicii. <fie> Tânără îl chema, evident Elvis Presley, unii spun că această melodie. That's all right, mama, a dat startul așa numite revoluții rock and roll. Producătorul Sam Phillips știa că lumea muzicii aștepta ceva nou în 1954, iar un cântăreț alb, capabil să cânte pe ritmurile negre de ritme în blues, era exact ce căuta. Melodia a fost difuzată la un radio local trei zile mai târziu și i-a deschis lui Elvis calea către celebritate. În fine, pe 5 iulie 2008, cântăreața americană Katy Perry a ajuns pentru prima oară în fruntea clasamentului american cu melodia I Kissed a Girl. Versurile vorbesc despre o fată care are parte de un prim sărut cu o altă fată. A fost o mare schimbare pentru Katy Perry, care cu doar câțiva ani înainte cânta gospel și înregistra melodii bisericești, sub numele ei real Kate Hudson. După acest hit, a ajuns cu alte 8 melodii pe primul loc în Statele Unite.